Eta benetan, olentzero dugu, hemen e, kristalaz bestalde ezin dut, sinetxiregin, egin txe dugu gure olentzero, e, kaixo, egunon, olentzero jauna? Egunon, zuri, Fermini eta baita e, berduzar es, e, erratiko entzule guztiei. E beste urte batzutan, baino lehenago jeitsi behar izan duzu gurekin itza diteko, hain zuzen ere, ez? Propio gurera etorri zarelako. Bai, berez bihar biharraziko da negua eta bihar etorriko nahiz e, horren berri ematera e, eskolara, hemengo eskolara. Baina, e, bueno, ba, beste e, egun bat lehenago etorri bari izan duzu, baina suposatzen dut, zuretzat ere ez dela e, molestia izanen, berriozakrira etortzea, e, hain zuzenei, jende askok maite zaitu elako, eta e, bat, batez ere bereziki aurrek, baina baita alduek ere. Egia da, egia da, eurtro etortzen eta oso gustura, oso harrera ona egiten didazue, eta horretik e, niezina ezea, e, galditu, ona etorri gabe. Horain e, txe Fermin irigoien izan dugu, bueno, horain dike hemen, hemen dugu, e, eta e, komentatu digu nola izanen den aurtengo desfilea, e, eta e, zer iruditzen zaizu zuri, nola antolatzen dute hemen berrioz arren, gustatzen aldu zaizu e, zer nolako arrera egiten dizuten? Bai, bai, jende asko e, parte hartzen du antolakuntzen, Eta gero, ba, desfilean eta jende askurbiltzen da, eta oso arrera beroa egiten didate. Uhum. Eta ni o, eskero honekoan izenez, hori baloratzen dut, eskertzen dut, eta lehen errandu bezala oso-oso gustura tertzen naiz. Beraz, eh, desfilean tolatzen duten entzatereo pariak ekarri eh, dituzu, presituzu ja da. ekarri ditut... Eh, Opariak ongi portatu diren guztientzat. Fermin beraz lasai egon zaitezke ere oparia <laughs> egonen baita horzakuan. <laughs> Haukoza. Eh, <laughs> eta kit dagoneko daukazu olentzero, bueno, aurriondako Berrioztarako aurriondako oparien tsakua, suposatzen dut guztia preste egonen dela, hemendik pare bat egunera hasiko baitzara opariak banatzen. Bai, bai, bi hartetan hasiko ez baitzen, eskolan bertan. E guztiak ongi portatu dira, batzuk hobeki, beste batzuk ez sainongi, baina seguruenago hemendik orrera, ba guztiak portatuko direla hobeki eta hori da importanteena. E, gero eta hobeki portatzea Egero eta gehiako ikastea. <hum> ba dirudi ongi portatu direla berri ozarko aurreak, baina suposatzen dut zure e, zerrendan horre ere dut zula trastadaren bat edo beste eta horretarako eri ikatza prestatuko zenuela. Bueno, ikatza ere beti, bueno, nire lanbidea ikatza egitea da. Orduan nik ez dut uste ikatza txarra denik. Bai, txartza tartzen da opari gisa ez? <hum> eta, bueno, nik ikatza beti eramaten dut hori... Baita nik egiten dudana, baina opari gisanik ez diot aurbati ere emanen. Ze, bueno, baten bat e, gaizki emar bada ere, pues, lehen errendudan bezala, badakit hemen hobeki obeki portatuko dela. Uh -huh nire gustatuko kolitzea jakitea ere, nola ematen duzun e, urtea, hor mendian, eza, ez dakit, e, zailalda hor bizitzea eta ikatza egiten, eta bueno, urren urterako pariak prestatzen, eta ebegiratzea aldi berean nola portatzen den aurreak? Bai, dakizuen bezala, ikazkinaren lanbidea oso gogorra da. Egurra egin, e, neurrian e, baki, pilatu, bildu, pilatu, garraiatu, txondorra egin, e, gero txondorra zaindu behar da, landu behar da, ikaz hona egiteko. Eta horretaz aparte, e, jakina, pues, umeguztien dako opariak egin barritut, erosibarritut, bere eskutitzak irakurri, eta saiatzen naiz, guztien naia betetzen. Mhm. <hazitzen> Eta bueno, ba, sa saiatu eta, eta lortu ere e, gehienetan lortzen duzula uste dugu, baina e, guztiako sopozik baitaude, positiboa etortzeaz eta beraz suposatzen dugu zure lana ongi egiten bai, duzula. Bai, horrek zera horrek posten hau, baina ni gehien posten hauena da e, umei eta galduei ere euskaraz hitz e, egiten entzutea. Mhm, eta entzuten alda hemen berriozarren. Entzuten alda. Entu dena da. Oraina jaigo nuke, gehiago entzengo baliz uhum. eta espero dut hala izanen dela etorkizunean, baina entzun, entzuten da.